І прийшла вона аж на заводини зі своїми дружками. Та й грали ж музики. Я зотилею вуха, бо це було блюзнірство. Так весело грати. На похоронах мого першого кохання синій квадрат утікав з-під моїх ліхтів. Я сягнув рукою, наче хотів його затримати. Та враз почув. Стукіт у шибку І вразний зойк Учителю. Я глянувся На тлі морозяної ночі Її постать Розип'ята у вікні Скидалася на селет Підстреленого білого птаха Я вибіг на двір Музики грали А настуня біла У вінку Підбігла до мене з простягнутими руками Припала до моїх грудей проказала «Бувайте здорові!» «Втікаємо звідси!» – скрикнув я, і потяг їй за руку. Я ще не усвідомлював гаразд, куди ми можемо втекти, де нам сховатися. Та знав лише, що втекти ще можна, але Настуня різко вирвалась від мене. Насту не подався я за нею. Та вона відступила до дверей і була злякана, і я не розумів тепер, чого їй страшно. Цих моїх слів чи їхніх погроз? Настуне, ти боїшся за мене? Тепер уже ні. Тати з Юрою принишкли, як тільки село обстало за вами. Я не їх боюся, а вас. Вас! Що ти говориш, утямся, я люблю тебе. Та вона далі відступала до дверей і заслонялася від мене руками, заслонялася і шепотіла. «Та хіба я вас не люблю, та ви мені світ заступили, як тільки стали на наш поріг. Але що з тої любові, коли я темна, темна, темна? Куди мені з вами на посміховисько, Тож я дурна, думала навчуся у вас. Я довчилася лише до того, що зрозуміти, як мені далеко. Наступня відступала все швидше і швидше по рипучому снігу, відчинила двері і втопилася. Біла й прозора в шаленій, жорстокій музиці. Завуялівські музики і не думали зупинятися, вони вперто підморгували до мене. Я знову поглянув на матір молодої і вже було наважився запросити її до танцю, щоб волити волю музикантів, та вона далі розмовляла з сусідкою, і я почув. «Правду, кажете, нагараздувалася я по самогульку». Кілька років лише одне чула поля, поля, поля, а як забрали полонину до артілі, вино моє, то залишив мене чоловік, пішов у лісовій нетрі і уже не вернувся. А я з малою на руках. Але викохала, як украсну, солоденька бабуся втерла губи то роками хустки. Місячне сяйво сповзало з обличчя господині і впало на її закладені на грудях руки, і вибілило спрацьовані довгі пальці. І вони були достуту такими, як у Настуні, коли вона... Вже йшло до весілля. Юра Френяк з боярами загалакали під дверима, приїхали забирати молоду. Бояри увірвалися до хати. Я стояв, як оце зараз, біля музик. Юра зняв кресаню, поклонився через стіл нареченій і жбурнув на її голову жмут паперових грошей. Купував молодий у молодої її дівоцький танець і вдарили музики. Молода стала на лавицю, потім вступила на стіл, Юра чекав. Гордий і самовпевнений, а вона простягла вперед руки, і пальці її були довгі і білі. Настуня зіскочила зі стола і, минаючи Юру, йшла до мене, легка і струнка як лань. І вдарили ще дощі музики. Настуня поклала мені на плечі руки і повела мене в танець. І грали тоді хімчинські музики, як оці тепер на Завоялові, і був танець довгий, як нинішній, і зітхали солодкі бабусі. Це б йому така Чічка. Я танцював і просив її на все життя, у мої сни. А коли музика перестала. Паці на стуні торкнулися моїй щоки, і я почув ще раз, бувайте здорові. Вона ще мить дивилася на мене, потім повернула через плече голову і сказала до Юрі.